Když můžeme zahájit diskusi a mám uh, kázačů z kněžnice, moderátora, <tějí> uh, mě napadla uh, tak úplně na konec, když si říkal, jak je to vlastně těžké, když se dostane ten teoretik do té praxe. No, ale on přece, ní, jako, on přece v tom v praxi byl už předtím. To není přece tak, že. Byť on byl jako veřejné, jako stupolel toho jako veřejného prostoru, ty svoje teoretické koncepty jako měl možnost uplatit a v podstatě je To znamená, tam se muselo stát ještě jako něco dalšího, jo? Jako, te, prostě tímhle se to nevysvětlí, tím, že vystoupil jako by z teorie do té praxe. Tak jak to vlastně bylo? Jo. Díky. Ne, to, tam šlo o to, že on, Ponouté těma svýma kamarádům, jak jsem o nich mluvil, pojď nám jednou pomoct, ty vždycky do nás šiješ, pojď nám pomoct. A on chtěl, nebo a on, on, je, on byl odhodlaný v těch posledních letech, Je jemu, jemu vždycky záleželo na přírodě, na on psal o, o politické ekologii, jako, jo, no. a ten přírodě, tam byl ten stahký přírod tam vždycky důležitý, všelak to rozmýšlel, kritizoval zelené strany za různé věci a přimlouval se za jiné věci. To tam samozřejmě jako vždycky bylo, ale tady šlo o to, že von v téhleté tý knížce tak, jakoby, by, řekli, naplno odkryl karty. On sice byl občas kritizovaný za to, že je to v podstatě jako, jako pravičák a říkali feministky. A, a když píše o Pasteirovi, tak tak velebí takovou tu mužskou centrální osobu, která jako sklízí ten obdiv jako objevitel. Tak. To nebyla vždycky pravda, protože to se jako často dovolával, nebo když popisoval tu vědeckou práci, tak často si všímá pravda takových těch nenápadných, neviditelných věcí, které se ve vědě musí odehrát, aby někdo pak měl pravdu. A třeba v těch svých hovorech no jako fingovaných do, do těch nedorozumí, který má, tak často ten jeho robocentrová nedávno si připomínal jeden tak, kde v tom fiktivním rozhovoru si povídá právě s ženou fyzičkou, a ne s fyzikem, a právě to, že to je žena fyzička, která je trochu má pivku jako na takový ty chlapy, který rozhodují k tomu jejich poboru, na nějakých těch, tak to tam hrálo na to roli. No tohle to jako, myslím si, že v tom ty feministky byly jako e, nespravedlným či němu, ale fakt je, že prostě pro řadu lidí, to bylo takový jako nejasný. Tahle je ve světě přijímaná, z důraznů, ve světě přijímaná, že se Lankuk otevřeně poprvé přihlásil k politický levici a k jakým si politickým radikalismu Já když jsem tohleto poprvé napsal, tak od té doby právě u mě některý lidi říkají, že mu vyčítám, že je levičák. To fakt mu nevyčítám. Ale ta knížka je takhle, takhle se prezentuje a i nakonec oni pak uznávají, že v této tý knížce o, tý, o politice, o tým, on psal vždycky a říkám, ano, psal, ale jinak. A to nakonec musí vlastně i tyto lidi přiznat, že fakt, jako když psal o politice, tak u ní psal jinak než tady. I to při nejisto, jak jsem mluvil o tom, jak je tam posedlej tím Trumpem a, a tak dále, najednou on říkal, že jo, v tý, když se nikdy jsme nebyli moderní, a jeden říkal, principy naší sociologie je, že my musíme měřit stejně v přírodě i kultuře. Například. Že my musíme kulturu popisovat ve stejných termínech, jako, jako ten její portika. Nesmíme to měřit různým metrem, abychom to byli schopni propojovat, abychom byli rozumět, schopni rozumět těm celkům. Tak právě nesmíme mít dva různé jazyky, jeden pro kulturu, druhý pro přírodu, jeden pro politiku, druhý pro vědu. Tak on to dělá. On tady o té politice, fakt mluví úplně jiným jazykem, než když popisuje tu, jak on říká, tu Gáju, to je, to, takový ty, ty kritické zóny pro, to, pro klimatickou politiku. Tam je to všechno dobré, tam je to, tam je to furt takový ten starý latů. Jenže ta knížka má pod názvem, a potom především je politics in, in the new climatic regime, ona je, je prvořadě o politice, A do té politice je tam úplně jako nezajímavý způsob. Jenom, takže tam, ten rozdíl je tady v tom, že on, to, to není, že on byl, jasně, že byl vždycky angažovaný, ale tady prostě se chtěl jako naplno přihlásit a opravdu jako ta angažovanost tam měla být jako nepokrytá a otevřená a, a, to, a to chtěl asi. Ale myslím si, že to není úplně, a, no, a i pak v těch domatách, který jsem měl s těma dalšíma lidma o tom, tak se tam vlastně projevovalo přesně tohleto, jako to nejsou lidi, který, já si nesouhlasím, ale to neznamená, že myslím si, že jsou hlupí nebo něco takového. Oni umí Latura často jako dobře schrnout a vystihnout, co ten Latur myslí, ale když se pak dostanou do toho konfliktu, ve kterém se tak jako najednou začínáme přijít vlastně i politicky, tak najednou se to celý rozsype. Tak jenom říkám, že jakoby udržet tu, tu teoretickou doktrínu v, tý, v tom terénu, který najednou je, když jsem relativně marginální jako provokaté, který si užívá to svoje provokátorství, tak jsem v jiné situaci než když ke mně jako na pracoviště jezdí doktorandi úplně z celého světa, stojí tam fronty, já přednáším jako po celém světě a myslím si, že tam tohle to hrálo taky trochu nějakou vlnu. Já jsem se chtěla. Tu potřebu. Ne, já to potřebuji. To ne, já potřebuji. Jo. <laughs> ne, já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli nebyl židovského původu Bruno Latour. Ne, jako to třeba nehraje roli, ale mě prostě napadlo to, že, jako, jak jste říkal ohledně toho Trumpa, že se tím, že to je první, co ve větě a v poslední větě zase situuje, nebo prostě mluví o Trumpovi, tak jestli prostě necítil nějaký jako nebezpečí, který jako by mohlo prostě nastat tím, že je zase nějakou, nějakou, nějakou silou zvolený někdo takový jako, jako je Trump, jako, že by se prostě mohl opakovat. Já si nepamatuji, že bych jakoliv četl, že je na dobu mohlo být živostího původu. To je ze staré vynavské rodiny, v na v Bonn. A vína jsou z jeho rodiny, to je rodiny. A myslím si, že u toho Trampa ho prostě vyděsnilo to, co asi už řady z nás jako nešlo přehadnout. Je to prostě člověk trochu fyzicky trpí, když No, platáko, je to taková směst nějakýho, esteticko, politicko, je to nepohořitý dokonce i ve chvíli, kdy si člověk třeba říká, ale on vlastně jako v něčem asi má pravdu a tady v tom je to pravda. Já jsem třeba, jako přiznávám se třeba přiznávám, že občas takový lidem okamžitě měl, kdy jako, jak si z jakého nějakého nadhledu já říkám, ale tak, tak to úplně není odvět, co vlastně reaguje jako co je opravdu jako a to, ale snést ho, ten pohled na něj je prostě hrozný a řada lidí to neunese, já to taky někdy neunést a tak si myslím, že to byla taková hlavní, hlavní jako důvod, pro tohle to až prostě kabarádi, když prostě ty kamarádi klimatologové právě různý věci, kdyby se jako tohle, jako tamto a nevím co no. Ale z nějakého důvodu, to je pokušení. A to vždycky strašně dobře psal o tom, jak je to se sociologickou kritikou složíš. On jako si uvědomoval záludnosti toho, co to znamená jako sociologicky něco kritizovat. tady přesně v tomto momentě, že jo, toto vypadá, že když ukážu, toho protivníka jako úplného debila, že udělám tu správnou věc. Ale to je ve skutečnosti medvědní služba, kterou sociologové můžou nabízet, protože to je přesně to, o čem jsem mluvil. Ukázat protivníka jako debila znamená ho pochcenit, znamená neporozumět tomu, jak je to možné, že tak dlouho vzdoruje. To vlastně je něco, co je úplně proti duchu toho, co by, s čím by sociologie měla přicházet? Čím je důležitá? Čím je cená? Pomyslet si o někomu, že ještě je den, a no, ještě nějakou má patku, to může věcí. A já to nepotřebuji, toho a Tak, Honzo. Kůži, já bych se uh, trošku šel stranou od tohoto, ale vrátil se k těm dva, dvěma tvářím uh, vědy. A, uh, Jestli vlastně Latour tam reflektuje nějakou jako formu narativity toho, jakým způsobem ten, to, co se sděluje, což je většinou prostě formou textů, který často mají, byt třeba jako od těch svědců, vědomý příběh a jestli tohle je prostě součást toho v, po té jako, divoké přírody, kterou někde, nějak jako, ochla, ochočíme v laboratoři, až z toho vznikne prostě ten, eh, ten objev, který je často v formu příběh. Eh, otázka jazyka. To bylo, byla, byla většinou strašně důležitá. V textů taky. taky ne, jako nevidělu, jak chcete studovat vědu a nestudovat texty. Jako, že nás od, od, od, od, od začátku našich kariér peskují publish or publish a, a myslím, že mnoho na základě jako počtu publikací furt jenom. Myslím, že prostě texty jsou vždycky na konec toho, celé intervence, tak samozřejmě musíte tedy... Jako, žádat si naši pozornost jako úležitost. A to je třeba v tom, uh, už, už tam, kde, kde dělal ty Etnografickou práci v laboratoře, tak důležitá část toho byla, že si všímali třeba toho, jak jak z jazyka věců postupně, jak dělají ty experimenty, zkoušejí tohle, zkoušejí tam to, čtou si něco k tomu, dělají tohle. E, teď to se udělá nakle. Jak se ten jazyk proměňuje mimo jiné, tak, že z něho mizí, oni tomu říká, jako modální slovesa, to znamená takový jako. jako Může, možná, kdyby, a, a jenom tohle to z toho, jako by tyhle ty slova a zůstanou, toto je tam. A ne, toto se možná chová takhle, ale kdyby možná a za těchto podmínek, nejenom tohle to všechno jako by mezi, ten jazyk se tak jako by narovnal a vlastně vypustí zároveň jako odkazy, eh, odkazy k tomu, co vedlo k tomu konečnému závěru, k těch závěrečných zůstává ta holá věta která vypadá, že drží sama, jaksi ze svých podstaty, protože nic jiného okolo není, nejsou už tam žádné stopy toho, jak se ta věta narodila. Takže tohle to je jako něco, čeho si všimnout. Druhá věc je, že mohliš jako o tom jazyku takhle píše, a když sám ještě v některých těch textech, a to bylo v celý sociologii vědy čas vlastně docela, docela oblíbený, jakoby, for, že psali ty texty jako experimentálním způsobem. Právě oni jako bylo tam takový hnutí, že oni říkali, ty texty vědecký, jejich, jejich pojma je v tom, že, že stěleskujou jakousi retoriku ne rétorit. To znamená, snaží se nás retoricky přesvědčit, že nás rétoricky nepřesvědčí. Mluvíme neosobním způsobem. No? Prokázalo se. Je to by věc věc, jazyk, ale i ten samozřejmě jako představuje nějakou retoriku. Byť takovou neukázalou, strašně suchou, nenápadnou, ale právě jako vlastně retoriku, která říká, to je jedno, jak se to řekne. Podstatní jsou ty věci, které se říká, Ne to jak se to říká, ten jazyk je úplně nepodstatný, ale tohle to se nějak sděluje, tohle to se nějak říká, tohle to se nějak jakoby, prezentuje, je to retorik a retorika. A on, když, jako teda, když se o tomhle hodně psalo a mluvilo, a když šlo jako. Jo, a takhle. A ty, ty sociologové vědy vlastně f... s imperativu jakýsi reflexivity, který tam byl v týdnu nových sociologii vědy od začátku, totiž, že jako samozřejmě vždycky museli člověk, ale to, co říkáte o vědě, musí být v právním vztahu také sami na sebe. Ne? Taky nějaké věci, taky náklýte, taky něco říkáte o tom světě. Tak jako to, co říkáte o vědě, byste věděli, že se podmístáme také na tu svoji vlastní měru. A tak oni mimo jiný právě experimentovali s tou textovou formou, a ji tak jako zviditelnili, zvýraznili, aby přestali psát tím jakoby tou nevidit, nevidit, neviditelnou retorikou vědeckého psaní, tak prostě psali jako formou třeba věci divadelních her, nebo Latour napsal, si tu knihu Aramis, v technice, o takovém projektu příměstskýho vlaku, samozředitelného, který 15 let to vyvíjeli a pak to celé krachlo. A on vlastně stopuje, proč, jak to, že to krachlo. A, je to, a teď on to začíná jako rozhovor nějakého profesora, o kterém se člověk říká, že já jsem volal a teď jako s nějakým doktorem nebo inženýrem to řeší. A teď spolu mají nějaký rozhovor a nějaký druhý kapitol, a najednou se tam objeví další hlas a, a ukazuje se, že to promluvil zrovna ten vláček, jako, který učil, který a, tři, a se z toho stává jako. jako podivná, jako bizarní jako rozhovor různých věcí a lidí, kteří tomu něco říkají. Tak a tohle to vedlo k tomu, že prostě často lidi, já jsem nedávno na jedné konferenci, kde někdo říkal, že právě autora studuje a že vlastně on říká, že, že, že není rozdíl mezi vědeckým textem a fikcí. Protože prostě, jo, ono ještě čerpá z té a tohle záchavují. Často ty anal, Některé ty analýzy toho pastéra jsou jenom analýzy textů, který on dělal. A to, to je velký nedeozumění, protože zrovna vlastně v tom textu, který jsem zviděl o té expedici na pomezí Savany Pralesa, tak celý ten text je o tom, že a proč a v čem se vědecké texty liší od, od, od literatury. Je tam ta reference. Je tam, je tam to, to kolikování, to značkování, je tam to neustálý, ten neustálý důraz na to, že nakonec, pak na konci tam mají nějaký graf, prostě takhle tam nějaký graf, a prostě na levý straně jako, tam je tam, je, tam je ta salona, a na pravý straně je ten prales toho grafu, a on říká, to tam fu, les, ta salona. Les na levo, salona na pravou. Tak, jak tam byla na té fotce v umodě, když tam přijeli, tak se, um, Je to tam. Je mluví o světě, o reálním světě, ke kterým udržuje referenci. A to je prostě rozdíl oproti jako, tomu, jak funguje literální fikce. Vědecký texty nejsou to semé jako, jako <těk> to je, fik, fikce. Tomáši. Přístačí si. Jo, tak já bych měl drobnou poznámku, možná bych tak ještě navázal, ale jednu doplňující poznámku a pak komentář nebo spojený s dotazem. To jedno je takové doplnění právě k té poslední knižce, vlastně předposlední knižce. Vy jste zmínil, že, tu byla, že tam by byla ještě ta poslední z lockdownu, tak jsem to chtěl jenom ještě připomenout. To je velmi zajímavá, jmenuje se Kde to jsem, koučení z lockdownu pro pozemštany. Je vlastně úžasný, že ještě stihnul, on prováděl i určitou anketu za běhu toho lockdownu a pak vyprodukoval vlastně takovou rozsáhlou esej, kterou ještě před smrtí nebo v tom roce, loňským, jako dokázal dát ven. A myslím, že oproti tomu, jak jste ukázal tu po poslední knižku, takže že to už je opravdu zase starý, dobrý Latour, jako je to přijde že tam je to úplně prostě úplně nápaditý, kreativní, až to je situovaný, opírá se to o e, Kafkovou proměnu povídků, jo, a ten model toho, toho proměněného že že sám si, jde na tom zase ten motiv toho hybridu, prohlídají se tam všechny ty motivy, z toho, co jste tady jako ukázal, jako plasticky, tak se ukazuje a nefiguruje tam teda Paříž, ale Praha, jo, tak je to i tady ten motiv v tomhle posledním letu textu, myslím, že to je hezký, a jako sluší se doplnit a teďka jako by ten druhý komentář s dotazem, vy jste tam tak jako v uvozovkách, kde to umřel filozof a že teda jako a samozřejmě ve svým, ve svým vašem žánru a postavení a pozici jste si tak jako sněhl opravdu toho, tu sociologii a tak jste to ukazoval a já bych to trochu hájil, jo, no, jako filozofa, k tomu světu nevím, že to není v rozporu, ale můžete mě doplnit, pokud by jen tak filozofii studoval, byl žákem nebo, nebo se velmi hlásil v ve díle k Bechelu Seresovi a dalším tím jako epistemologům francouzským, začínal jako vlastně terénní antropolog, ještě předtím úplně prvnitou laboratory science, proto měl tu metodiku. Takže jako je tam antropolog, jo, antropolog by z něho třeba víc dělal antropologa, a ono, když se takhle řekne filozof, tak se pod tím představíme něco spekulativního, nebo v našem našich, našich režimu ale v té Francii to má specifický, je to by, jakoby žánrový pole, co tam ta filozofie znamená, včetně takových těch přesahů společenských a ty esejistiky a tak je to neoddělitelný. Je to jiná úroveň vzdělanosti a toho pojmu filozofie, který tam figuruje. A to, že to je, pro nás je to třeba v tom oboru našem taky jako vlastně primárně epistemolog, jo? filozof poznání. Jo? A samozřejmě sociologie vědy, správně, ale to je legitimní, protože to, co on jako rozvíjel a ukazoval, jak jste to právě plasticky otevíral, tak proměňuje nějak obraz jako našeho, naše, nebo proměňuje náš obraz světa. Jo? A jestli něco v filozofii ambicí, tak je možná tohle, že tam přesahuje jako sociologii nebo antropologii nebo jednotlivé škatulky těch oborů a když teda jak jinak, tak já bych tam trošičku udělat dal to vůbec pětnou, jako takovou, jako tak korekci. když by... je To je v pořádku a to zde já mám rád, kdyby slyšel, že filozofové nebo přírodověci ho berou jako filozofa vědy, já jsem to nechtěl, já jsem tam nechtěl, nebo tam jsem to nekritizoval, jako nějakou chybu, nebo, nebo omyl, nebo něco takového, ale ty jeho sociologický základy, protože začíná jako antropolog, který je ještě za specifický, specifický rozkahu k francouzským sociologii, francouzská sociologii, když je někdo sociolog, tak je to kvantitativní sociolog, když prostě dělá takzvanou, to čemu bychom tady u nás řekli, kvalitativní sociologii, tak je to etnograf, nebo etnolog, nebo antropolog, takže on je to takový... je o to, že A to jsem říkal, že myslíte, ten jeho přesah ten ostatní Dobrovské, opravdu do architektury, že jo, jako má spoustu následovníků v jo, v teorii umění, no, který ten jeho je, je opravdu veliký. Já nicméně jsem jako, když se napíše, že je filozof a nezmíní se tam tenhle ten jeho moment, který by mezi všema možné má filozofama, s v ozovkách je prostě nespecifický, to znamená, že on ještě i v těch 60 letech chodil třeba dělat ten terénní výzkum na ten, na ten nejvyšší správný soud. Kde, kde, kde jako dělal analýzu dá prostě. Ono i na, na západě je to možná, že, že mezi, mezi takovou, v, v komunitě těch vědních studií, tak třeba je je filozofka a ne A ta osobně říká, že dělá empirickou filozofii. A je to něco jiného, než to, čemu by řekli, empirická filozofie zdejší filozofové. Oni opravdu píšou, jsou to filozofové, a píšou dizertaci, která je založená na, na zúčastněním dlouhodobě pozorování v rodině postiženého Z toho by to byla dizertace o, o kantovi v takových a v takových No, takže ono prostě ty, ty, ty, to, jak ty, jak jmenovávám, jak nějaké discipliny, je samozřejmě různý, já jenom jenom ještě mám tu zkušenost, je zrovna právě, když mluví u nás třeba filozofového Latourové, tak jen uniká to, v čem ten Latour, jak ho nezýváte, tak je konceptně to zpátky na zem, v čem je uzeměný, v čem jako drží pevně země. A to, to je prostě vlastně ta jeho důvěrná, důkladná znalost toho, o čem píše. Která už není tak celá v těch pozdějších knížkách, ale aby nebylo jako milky, já i v té knížce zpátky na zem, jako vidím řadu zajímavých inspirativních věcí. Tam jsou taky krásné momenty, Ale je tam jeden moment, který mě jako znepokojuje a, a znejistuje z toho k tomu, jak mám rozhodně tomu, co předvávání ve stavu té Každopádně ta úplně poslední knížka, už taky je, jo, i tam on rozesílal jako, jako ankety, taky mě přišla na jako, vysy, jo, jo. takže ani to není jako, že by si to nějak co celé prstu, nebo co, ale taky už to není jako teda intervická práce. A třeba. Já jenom, jak, jak jsem mluvil o těch různých školách národních, o těch různých pojetích těch oborů, že jo? tak tam je ještě, myslím, je důležitý aspekt, že on tahle je zároveň ten francouzský intelektuál, a být francouzským intelektuálem je hodně zvláštní jako pozice. Že jo? A to je tam hodně vidět. A, že a, a pak máme jiného francouzského intelektuála, Kunderu. Že jo? našeho zároveň. Mě vlastně oba, jako už dlouho jako Letura jsem skoro nečet, jo? ale když to málo, co jsem před přišel vlastně hrozně jako Kunderovský nebo Kundera-Laturovskej, mají vlastně hodně podobné jako pohled na svět, vlastně akcentují takový, ty, jak jsou ty věci udělaný z těch malých, různých, zdánlivě disparátních vztahů, jo? takže zásadě tak, jak si popsal Letura, tak si myslím tady, tak myslím, že by to na toho Kunderu jako leckerej moment tak seděl, aspoň já to tak vidím. No a to mi připomíná teda, myslím, že to je, teď nevím, v knize Smíchu a zapomnění někde, nebo někde, něco, co mám pocit, že by mohlo sedět na tu zvláštní, jako disparátní jakoby, knihu, volatura toho, Zpátky na zem. jo, On tam ten Kundera píše, popisuje, no jako v těch 50. letech, ona prostě ty spory o ten marxismus, jo, ono ve skutečnosti, jako tam není třeba ten marxismus jako ideologie nebo podle. Toto jenom je ten vnější, jako obál, kterým se to prezentuje. Ono jsou tam takové věci, jako třeba, jako, jako jsem starý, že, ten prvorepublikový komunista, ale konkrétně, jo, a prostě, já bych rád chtěl, prostě jít s dobou, chtěl bych s těma mladejma, jo, e, sdílet tu jejich radost, jo, jo, a, a podobně, jo. je to tam tak jako že samozřejmě líp řečeno, e, já mám pocit, není to prostě jako tenhle zrovna případ, že on se přesně do téhle kunderovské pasti, jako, co o tom vím, tak, tak mám dojem, že jo, a to tam prostě jako, e, jo, jakoby podle mě on nezradil, e, nemusí to být interpretovaný, takže zradil sám sebe, Jo, on tam opravdu může být nějaká takováhle past, která, kterou prostě ze svého oboru, z té své předchozí práce, nemohl vůbec jako na ní být připravený. A pak je to jako méně paradoxní. Jo, jo, mám pocit, starý, starý Latour prostě najednou došel pod excitací tím Trumpem do toho momentu, kdy vlastně jako spadnou do této pasti. Teda no, jako, jako spojení s, s Kunderovně nenápadlo, že jsem se nějak promyslet, francouzský intelektuál ano, e, jako řadě jiných francouzských intelektuálů se mu například stalo, že konce 80. let a začátkem 90. let řadu věcí psal napřed v a pak v francouzštině. Ve Francii jeho dlouho nikdo nezlá, nebo se k němu nehlásil. Zatímco už v Americe a v Anglii prostě ho četli a studovali. I to patří někdy k osobě francouzských intervictuálních. A k tý, ještě k té sociologičnosti, kde teďka napávám, no, jestli můžu dát, tam. Ta jeho sociologická eh, existence je pro mě strašně důležitá v tom, Ty jeho texty často oslňují takovými jako pojmovými ohňostrojmi. On často používá jako novotvář, jako nebo. A, je, a ten způsobní často mění, když si zároveň uvědomuje, že člověk snadno se stane záradcem svého nějakého esoterického slovníku. Takže když čtete Naturovi texty, tak co pět let, prostě on má tam jiný slovník, a a pomenovává zhruba ty samé věci jinýma, jinýma pojma. Ale řada lidí je tím jako osaněna. Já se trochu bojím, že například to, co jsme tady slyšeli je z úst Václava Belohradskýho, ale znovu říkám, jako to slyšíte skoro od každého, když, když o tom mluvím, tak je osilněnost tím slovem, ta hybridita, je takový signální slovo, že jsou z nějaký podělaný. A vedle takovýchto příkladech, jako ohňostrojů, mě ten na vždycky imponoval i takový zna velmi jemnýma věc. Když jsem třeba byl na doktorandském semináře, který on jde týden za týden tam na ještě na to, v tom centru pro sociologie a inovací, tak bylo krásný, že on tam se dělo, už tenhle teda silnej, tady v té době jsem dělal asi 15 doktoratů koležskou a on každýho nejenom řeznal jméne, ale pamatoval si o čem je ta jeho On jako sociolog je strašně háklivý na takovou nenápadnou věc, ale který se intelektuálové a sociologové dopouštějí strašně běžně, totiž, že když mají něco vysvětlit, tak to vysvětlejí tak, že to převedou na něco jiného. Sociologie a náboženství je založená na tom, že se Bůh převede na nějaký sociální síly, když to řeknu velmi zhruba. Je to jsou nějaká, tohle se na nějaký funkce to byly sociální a tak dále. A ten Bůh z toho zmizí. A je právě to, jak on třeba, specificky zrovna náboženství, ale to samý bylo tak s vědou, že on říkal, e, já chce ten je to, na čem všem tam jako nejvíc zahradí, těm věřící, když přijdou do toho kostela, tak do toho Boha, nebo nějakou kohezie, nebo něco Takže on byl strašně takový, jako citlivý jako vůči tomu, aby jako nepřekrucoval, ne, jako ne, Nepřehrál těm lidem, se kterými se vlastně baví to, co říká, a nám to tak jako řekl svým vlastním On byl vlastně strašně jako citlivý a opatrný a řekl by, takto to slovo nemáme rád, takový velmi morální, takový jako badatel. Což v tom ohně takovej takových těch abstraktních pojmů snad zařiká že všichni pak pojí o té a další takovýhle věce, ale to, že to by je prostě opravdu jako poctivý, zajímavý sociolog, který umí pracovat jako s datama, je opatrný ve svých formulacích, je opatrný, aby prostě, aby, aby neskazoval a, a, a vlastně to, co mu ty lidi říkají, to jsou takové jako drobnosti, které pro mě jsou možná ještě jako důležitější, než to, že skrze něj člověk objevil to slovo, já no, jste chtěl zeptat právě na ty to no, Samozřejmě, jak jste říkal, teďka jako hrozně populární a, a, a jako všechno se může stát akterem. Mě by zajímalo, jestli to vlastně nebyla celý ten termín, a teď jste říkal, jasně, že možná s těma termínama jsi jako často, nebo pojmama hrál. tak jestli to nebylo jako od začátku provokace. Jo. Protože mě, jako je zřejmé, že prostě, v, já nevím co v artefakty nebo nějaký jako neživý přírodniny se můžou získat významy a stávat se jako součástí nějakých jako sociálních interakcí. Ale proč je nazývat prostě aktéry, to je jako, v, On jako zřejmě... On jo, jako... jo, jo, tak jasně. On právě říká, že aktérství vzniká ze vztahu mezi různými prvky A ty můžou být nejrůznější, včetně noviumenské. Takže A to je časný. to prostě to ex post, ta jako, jako uh, to už vlastně, za rok. To za, za i... no, je no. On, on no. Jako právě to, co nám říká, on to takhle zabírá, říká, čo, co to je ta jednotka toho sociologického pozorování, co to je to, co něco dělá. Když řeknu, zítra letím do Ameriky, tak jsem to jako já, já proletím, nebo je toto letadlo, které letí. Nebo co, co teda letí? A on říká pro sociologa je ta jednotka, co letí, jsou American Airlines. Jo? Nebo když se bavíme o tom, jako kdo zabíjí pistole nebo člověk, jako v Americe, jak je, je to s tím pistoli nebo zbraní a nějakovýchto věcí. On říká, tak kdo teda jako zabíjí? Zabíjí ozbrojený člověk. Ani ne ta zbraně, ani ne člověk, zabíjí ozbrojený člověk, to je ta zvláštní jakoby je jednotka, která, takže to, to, to, to není jako, že pistole je akté. to právě on jako celý, jako nakopává a problematizuje a říká, že ta akceschopnost, to, že něco způsobuje něco jiného. plyne z nejrůznějších vztahů, do kterých jsou zahnutý nejrůznější prvky a někdy to skolo vypadá, že jako ten člověk v tak jako skoro může chybět, jako, nebo, jo, ale to je prostě proto, že to je nějak jako delegovaný, má jako jiný případ, prostě má dvema třeba. Má, že, když, když jste v hotelu a, a, jako je tam taková, a před odchodem z hotelu nezapomeňte vrátit klíče na recepci, jo, tak máte, máte znak, máte tu cedulku, ale taky to můžete mít tak, že oni vám dají tu hrušku na ten klíč, která Dělá to, co ta cedulka, že vrátíte ten klíč na recepci. a dělá to aniž by se dovolávala jako neče nebo něco. Je to vlastně až v něčem jako silnější, spolehlivější jako cedulka, fulzovka, ta, ta hruška na tom krič. Takže on, on uvažuje tímhle způsobem. On, ano, občas to vypadá jako, že že jsou něco jako non tak acteci, možná, že i někdy on to třeba takhle někde jako v nějaký... So ale v s kde to fakt jako dává smysl, protože on... Nevím, má jako to tam bolí, ale tak si to zkuste představit, jo, Bo takhle třeba... Ty sítě, který jako z někoho něco udělá, třeba toho manažera, jak jsem o tom mluvil, že... Tak prostě tady je nějaká věc, tady je nějaká věc, tady je nějaký text, tady je nějaký člověk, tam je člověk za dveřma, tady je další věc. A teď záleží na tom, jako na co se podíváte. Když si tyhle ty tyhle čtyři věci, tak je to skoro, že to je věc, jako. Ale když se to, když, když jako vás zajímá, co dělá toho manažera, tak to hlavní, co ho dělá, je celá ta sítě, ale je prostě ten mix všech věcí, u kterých si dopředu neuzavíráme vrátka a to, abychom říkali, tohle to už tam nepatří. Ne, patří tam cokoliv, co se podílí na tom, že ten člověk je schopný dobře řídit svou laboratoř. Takže my říkáme, ten manažer je apté, schopný, kompetentní, uznávaný. Ale musíme si uvědomit, že to, co nedělá je celá řada věcí, někdy uplní tistu věcí. Tak, Jarno? Já mám jednu velmi prozaickou otázku. Kdybych si chtěl přečíst jedinou knihu, kterou jsem taky. mám nejradši tu pastorizaci Francie a z jeho článků, kratších textů, mám nejradši ten, co vyšel potom jako kapitola v té jedné knížce, ale původně vyšel jako článek a to je ten, jako článek co to se to myslím pedofil Pedophil of pedofilie to zařízení, kterým oni nějak něco měřili ty pedologové roký no hlíny. To je ta fotofilozofická montáž, to je prostě krásný. A ještě tím, že tam jsou ty fotky a ty On vám opravdu jako vlastně řešíte jako abstraktní filozofický problém a on vám ho ukazuje. On tam má pasáže, kdy tam nějaký ten, ten pedolog René nebo jak on se jmenuje, a on říká jako v leví ruce drží tohle, v pravý už má tohle. A teď jako, jak se říká, pravá ruka neví, co dělá levá. On tam popisuje jako takovýhle jako v obyčejnosti té terénní práce a ukazuje, jak hluboký vlastně filozofický smysl mají, když to chceme ukopit filozoficky. Hele, do češtiny bylo přiložené kromě té země co? To nikdy jsme nebyli moderní, myslím, jo? To je do slovenštiny. To to, všaká, tým, všaká, všaká. to poslední, to je taky jo, jo, to jsem viděl, no. Pak vyšla která Šteklova dělala nějaký výbor textů, stokovat svět z brumolatury nebo hmm. něco takového. A vyšly ještě asi dva nebo tři texty v časopise biograf který uh -huh. dnes mám jako prstý. Ano. Já ja, si tady. Ja. Ve také subisiace otázky, A, že či myslíte, že by v té knižke že nikdy jsme neboli moderní, mohlo zaznět, že ani nikdy nebudeme. A ta druhá otázka souvisí, že jakože sťah vědeckých poznatků, že či by se to dalo chápat jako tak instrumentálně realisticky, jako to ukazuje Kvas vo svojej knížke instrumentální realizmus kde kde podáva nejaký naivný realizmus potom vědecký a potom nějaký instrumentální realizmus A že, um, že či, či, by, či by mohlo zaznět v tej knížke že, že nikdy nebudeme moderní protože A ta druhá s tím instrumentum či sa to dá nějak sklbiť ešte s instrumentálním realizmom, ktorý těží tie poznatky a ktoré je stelesnením tých, tej ťažby tých poznatkov? No, já, já nevím, jestli úplně dokážu říct, já tu knižku, ladsem klasem, dostávám. Ladsem klasem jsem, že na jsme chodili na nějaký semináře, často jsme se hádali. Samozřejmě, k té vědecké praxi otázka instrumentária, instrumentů, nástrojů, těch prostředků, to je zásadní věc. Protože to, prostě vždycky to všechno záleží na tom, jak, jak, se, to, jak se to dělá. Vůbec celý ty, ty vědní studia zviditelnili tu zprostředkovanost. A, a v té zprostředkovanosti je ještě skrývá to, že ten na říká, ale to nejsou prostředky. My jsou to přesně za to prostředníci, své hlaví, podivní, který jsou vlastně nevyskytatelní. že si to uvědomí, když se řekne jazyk, komunikační prostředek, ale on je to taky spíš prostředník, protože ho nemáme úplně pod kontrolou. Já když vás tohle říkám, já nevím, co vy slyšíte. On je fakt jako ten jazyk, to, to, co řekneme, nebo nás se stane, že když nám někdo přehraje, co jsme minulý rok řekali, tak jsme všem zaskočený. Prostě to, čemu říkáme prostředky, jsou, má, má často takový jako svůj svéhlavej život podivný, a stojí za to uvidět. Stojí za to si uvědomovat, že... Jsem, jako, občas jsem vysvětoval studentům jako, tuhle věc. A myslím si, že to vystihuje to, s čím ty vědní studia, jako, že to je jako, jako právě tenhle zvýraznění těch, těch prostředníků. Naturu, tak se jmenuje o mediaci, o zprostředkování. A když napíšete nějaké slovo na a chcete ho zrušit, tak ho škrtnete. Vy jste něco napsaného zrušili tím, že jste napsali něco dalšího. Ten škrt je další text, vy něco uberete tím, že něco přidáte. Vy zredukujete, svět na několik málo fyzikálních sil tím, že ho rozšíříte o ten šílený urychlovač mm. na dřehu jezera, o další štělení Jo, tahle ta zvláštní věc, kter ve které to zprostředko vám ukazuje, jak, jak to budu, to, umí, jak to, to je ta, ta práce, ty, ty, ty translace mediace, těch hybridů, tohle to podivný, že cokoliv my uděláme, tak to vlastně jenom jako všechno roste a mění se. Ta, takže to je pokud jde o tohle, no, a pokud jde o ten, co jsi tyto říkal, mohli, jestli by mohlo být v té, jestli někde To tam asi není. On o budoucnosti tam píše právě v tom smyslu, jak jsem říkal, že by stálo za to trochu zpomalit, přibrzdit. A přibrzdit by Přidružnění by nás vedlo to, kdybychom trošku víc reflektovali právě, jako, co vlastně s tím světem děláme, když ho poznáváme, když ho technologizujeme, když děláme všechny tyhle ty věci. Abychom si trošku mysleli, bahám to, že všechno, co uděláme, tak proměňuje ten svět okolo nás a nás samotnou. To co on tam o budoucnosti má, ta modernost, jak jsem jasně, já se to trošku sem Ono to fakt není tak, že jako říká, my jsme nebyli moderní, jako kdyby to řekl nějaký historik nebo jako, to není, jak si to říká, verifikovatelná nějaká hypotéza, že jsme byli nebo nebyli moderní. On opravdu říká spíš to, pokud přijmete tu perspektivu, kterou nabízím, a podíváte se na ten svět takhle a tak si uvědomíte, že tak moderní, jak jsme si mysleli, jsme nikdy vlastně nebyli. V tom smyslu jsme nikdy nebyli moderní. Jinak on říká ano, ta mobilizace té vědy, všeho toho, do toho, to je šílený, to je, to je vlastně strašně je strašná a to není žádná iluze, žádná fikce, žádný, žádný ten, to je jako skutečný. Takže on tam neříká říká jako nějakou verifikovatelnou tezi, nebo jako hypotézu, že jsme nikdy nebyli moderní, on jako jenom říká, zkuste se, mnou, se se mnou takhle na ten svět podívat a uvědomujete si, že tak moderní, jak často říkáme, jak v tom smyslu, jak to nyníme, jsme nikdy no, navážu, možná to bylo, jestli to bylo, jestli jsem to pochopil, pochopil jsem totiž tu otázku trošku jinak, jako jestli eh, nikdy jsme nebyli moderní, protože nelze být jako moderní, jestli tohle by měl ten, jo, že prostě eh, v principu nelze být jako důsledně moderní, jestli tohle by třeba byl schopný. Byla to vlastně ta vtipku, co říká, že když, když nevidíme ten vztah mezi tou purifika, purifikací a hybridizací, tak jsme moderní. To mu čeká. A vlastně jakýsi nemoderný pohled představuje to, když si tohle uvědomíme. Když si uvědomíme, že za každou purifikací je nějaký hybrid, že za každým hybridem je nějak, nějaký, nebo jsou nějaký čistý čistí skutečnosti, a to zase to není, není nějaká jakoby jazyková hra, jo? to není věc jako toho, že my je, třeba čistíme jazykově nebo něco takového. Já jsem se teďka vzpomněl, že my, my, my děláme přírodu čistou, jako přírodu v mnoha ohledech nejenom v dokumentech, kde toho kanarama, a vidíme jenom tu krásnou panenskou divočinu, ve který jako žádného živáčka není jako celý ten štáč, který jako je mimo, mimo záběr té kamery, ale třeba moje právě někdeční studentka Tereza Šteklová, která se taky zasloužila o jednu tu, tu ten zbůr, těch překladů, tak si psala práci o, o Národním parku Šumava a o tom, jak se tam vyhlašují ty zásahové zóny bez, bez člověka. A to bylo krásné, protože tam Ona pak jako říká tak, že ta bezásahová zóna, zóna se vytváří těmito zásahy. A teď tam prostě byly dvě stránky zásahu, kterýma se vytváří ta bezásahová zóna. To není, to není finta, to není podvod, takhle to je, to je ono. To je jako když ke témhle, ten text a v skutečnosti napíšeme jenom další slovo. Tak, ještě. Uh jaký dotaz? Mě by teda zajímalo, ale to je spíš do hospody, nebo ještě někdy ten spor právě s lacem kvasem, protože stejně jako mě, možná nemusíš to říkat, stejně jako mě zaujal tvým prostřednictvím Latur, tak mě dost zajímá, co říká Nacokvás o vývoji vědy, takže zrovna to by mě teda hodně, možná jestli to chci jenom krátce v čem je jako zdroj nedorozumění, ale jako nemusí. No on, je, on, on, on je prostě takovej, tak. Ke to říct, no. On je jako je ten, jakoby, trošku an analyticky švěcnutý filozof, pro kterýho prostě, že tam byly momenty, v těch našich debatách byly momenty, kdy on říká, no ale to už prostě pak není věda. A já mu říkám, ale co, ale to se teprve jako rozho rozhodne potom v tom spolu, co je a co není věda. Ne, ne, ne, to přesto nejde, to prostě už není věda, potom já se bavit nebo to. A tak to jsou takové jako je, je, to, je to fakt jako úplně míjení se, je to, že jo, ten vztah mezi sociologií vědy a filozofií vědy, od toho se vlastně týká ten seminář, který nás už asi třetí rok účastný, kde to řešíme. Jedna z takových hypotéz toho mýho kolegy Honzy Maršáka je, že v těch sporech mezi těma filozofama vědy a sociologama vědy jsou spory o veřejný obraz té vědy. Jako co ta věda vlastně v tom veřejním prostoru má jako znamenat, co má představovat, jak, je, jak, jak chce, aby byla viděna, nebo nechce, aby byla viděna. Jinak samozřejmě pak se jako uvažuje, ty filozofie jsou někdy takoví jako normativní a, a člověk řekne, že no. spíš tak jako pokusovat, jak to opravdu prakticky je, ale zároveň si uvědomíte, že to taky není úplně jednoznačný, protože mnoho. ty sociologové taky jsou vlastně normativní, to není, vždycky když popisujete, jak svět je, tak popisujete, nebo se vyjadřujete k tomu, jaký by měl být. No to prostě, ty stají se vlastně mezi tou filozofií vědy a sociologií, jsou strašně jako zapeklitý a jsou tam takové zásadní míjení. Tak, ještě Romana. No, Má se stročné rutina. Vidět na podatek texty, bože, to potom obrazem taková Mišlenka, z do kroku jako kde kdo, kdo, kdo hlídač, hlídače. A jak sociologie vede repertory sociologie? No, jo. Se třeba to, už, to už, se sečalo to, A tomu na tom se tomu občas věnoval, protože jak jsem říkal, on hodně psal i do sociologie, jeho všem ambicí bylo jako přizpět k proměně té sociologie, Sociologie vědy, no, jo, no tak jako sociologové vědy píšou občas o sociologii vědy, nějak se s ní vyrovnávají, píšou nějaké historie, sociologie vědy nějak to reflektují, vracejí se k tomu, to asi jo, a, jsou, a samozřejmě patří k věci, že třeba sociologie, sociologie je málo. A ty napový pokusy jakoby jsou, ale, ale patřilo tehdy, že no, Ta největší výzva fakt byly ty přírodní vědy. Protože u sociologů překvapený, že do toho vstupují prostě nejrůznější další věci jako, a ještě všem jako ty, jako, jako politika a předsudky a to, u toho jsou ty sociologové plní, že se toho nemůžou zbavit, ale u těch přírodních věd to bylo takový, jako jde, jde psát sociologie matematiky, kde dělat sociologie fyziky, jde pozorňovat na to, jak vlastně Logické, epistemologický poučky vlastně nestačí vysvětlit na to, jak to, že nějaká, nějaká kontroverze by jinak kdy dopadla takhle. A vlastně musí se připustit, že tam právě ještě další věci a ty, ty budou dokonce popisovat, budou ukazovat a takd. tak dále. To, tak jako, to byla výzva, kde ta sociologie vědě především vždycky byla a dosud je sociologií přírodních věd. Jenom pokrajově něco jiného. Tak, žádný další dotaz? Výborně, jdeme na pivu.